tycker att det fungerar mer som förvaring än utveckling. Som jag känner att vi kan inte leverera någonting med kvalitet. Kaliber om snabbväxande företag, pressade priser och löften om att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb. i dagens Eko kvart i fyra. Facklig kritik mot arbetsförmedlingens utvärdering av jobbgarantin. Fler praktikplatser och fler platser i jobb- och utvecklingsgarantier är alltså några av satsningarna i budgeten. Efter att alliansen kom till makten 2006 infördes en jobb- och utvecklingsgaranti som innebar att långtidsarbetslösa skulle erbjudas nya sätt att komma in i arbetslivet. Samtidigt bjöds privata företag in som ett komplement till arbetsförmedlingen. Jobbgarantin med de olika faserna 1, 2 och 3 och de nya aktörerna på marknaden har debatterats och kritiserats. Klockan 23 minuter i sju detta är Pet Morgon och vi ska berätta om ett företag som arbetsmedlen i Stockholm anlitar för att ta emot arbetslösa. Kalibergranska jobbutvecklingsgarantins fas 1. Ett arbetsmarknadsprogram som ska hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. De senaste fem åren har Arbetsförmedlingen i större utsträckning lagt ut uppdrag på så kallade kompletterande aktörer. Och företagen i branschen har vuxit med flera hundra procent. Här har vi olika kortsrum som man bokar. Mellan två och halv till som det så. Vi har 300 varg och liv. Det var ju inne. I vecka ett till sex så är man inne... Vi är på Miroj i Stockholm. Ett företag som Arbetsförmedlingen anlitat för att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb. Det är strax efter klockan två och ett hundratal av de jobbsökande som är här idag sitter i ett lunchrum och pratar. Andra sitter framför datorer i klassrum med skyltar där det står kreativa studios. Unga som gamla med olika bakgrund och livshistorier rör sig i lokalerna. Det liknar tvärsnitt av Sveriges befolkning. Men människorna inne hos Miroj har alla en sak gemensamt. De har svårt att hitta ett jobb. Eh, Katarina Håkansson heter jag och det, jag går ett program här på Miroy och jag är här på min femte vecka nu. Tror du att detta kan hjälpa dig att, att få jobb? Nej, det tror jag inte. Jag tycker att det är på en extremt låg nivå. De eh, gör oss mer till en skolklass. Där. Jag känner mig som 15 år då. De har klumpat ihop oss i en homogen massa. Jag tror att vi är från 22 till 65 år här. Och vi är allt från akademiker ner till... Vi kanske har stått i butik någon gång i vårt liv. De som är här är en del av Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti i fas 1. De har bruka 300 årkassedagar eller vara arbetslösa i 14 månader. Under de kommande sex månaderna ska det skriva CV- personliga brev och deltagarna ska få individuell coachning för att så snart som möjligt komma ut i arbetslivet. Men de deltagare vi pratar med ger en annan bild av vad som händer på företaget. Några individuella planeringsmöten görs inte, berättar de. Lokalerna är otillräckliga och datorerna är för dåliga för att användas till jobbsökning. Det är virus också i alla datorerna. Så jag brukar byta dator tre datorer när det funkar. Och när det väl funkar så går det så långsamt så att när halva lektionen har gått, då, har jag, då är det slut. Då ska vi snart på rast. Så ser våra dagar ut och jag står för det. Deltagarna berättar hur de blir inslussade i stora grupper där coacherna har för många deltagare och sällan tid med någon handledning. Katrin har gått hos Miroj i sex veckor och trots att hon är långtidsarbetslös har hon en lång arbetslivshistoria bakom sig. Det som upprör mig mest det är att, att man blir generaliserad. Man blir inte sedd som, som individ och att de inte tar reda på vilken bakgrund man har och vilken kompetens man faktiskt besitter. Utan de, de räknar med att ja, här är en människa som aldrig har jobbat tidigare. Jag tycker att det fungerar mer som förvaring än utveckling. En jobbsökande som vi kan kalla för Anna, hör av sig till redaktionen efter att vi har varit på besök på Miroy. Hon blir utförsäkrad från A-kassan och blir skickad till Miroy av arbetsförmedlingen för att bli en del av jobb- och utvecklingsgarantin. Vi träffar henne införåret i Stockholm. Enligt arbetsförmedlingen ska det ske en kartläggning av deltagarna för att de ska få hjälp att hitta nya jobb. På pappret är väl att vi ska, vad ska säga, motiverade och peppade och få hjälp med att hitta och söka ett jobb. I praktiken så vet jag faktiskt inte för att vi får inte den hjälp. Så jag vet inte vad vi gör där egentligen. Första dagen vi kom dit då var det cirka. Ja, det var i alla fall över 70, 72-75 personer i en föreläsningssal. Ja, det, alltså det var väldigt, väldigt rörigt. Så det tog flera dagar innan jag fattade vilket ämne hur, ja, hur det fungerade, vilket ämne vi skulle ha. Folk hörde inte, folk förstod inte svenska. Eh, sen på eftermiddagen skulle vi ha jobbsökaraktivitet. Då fick vi, var vi åtta man på en dator, en laptop. Och det behöver jag inte säga hur det inte fungerade. Men det är inte bara från jobbsökande som vi får höra kritik. Vi får ett mejl till redaktionen från en coach som har jobbat på flera olika utbildningsföretag i branschen. I mejlet berättar coachen om stora brister hos företagen som ska vara Arbetsförmedlingens förlängda arm. Personen berättar om en situation där coacherna har dubbelt så många deltagare än vad de kan ta hand om. Att den höga pressen på coacherna drabbar de arbetslösa som inte får den hjälp som de har blivit lovade. Källan som vi har pratat med vill inte vara med på band Men berätta så här Jag tror inte för ett ögonblick att de själva trodde att det här skulle fungera De har som jag ser det helt cyniskt planerat för en helt annan verksamhet än den som har beskrivits i avtalet med Arbetsförmedlingen Det här handlar bara om att tjäna pengar Inte alls om att tjäna pengar genom att göra den insats man faktiskt har utlovat Och den tjänst som man faktiskt har utlovat i anbudsunderlaget är att max 20 personer ska dela på en coach för att få hjälp till jobb en timmes individuell planering i veckan som ska ges till alla deltagare. Det ska även finnas tolk till de som inte pratar svenska och ha lokaler och datorer som räcker till alla. Företagen ska även ha upprättade kontakter om arbetslivet och hitta lediga jobb till deltagaren. I den senaste upphandlingen av tjänsterna i slutet av 2011 satte företagen själva priset som de ville ha betalt av Arbetsförmedlingen. Tidigare fick alla samma ersättning på 32 000 kronor per deltagare. Men nu skulle det lägsta anbudet antas. Mirojlas är billigast på 18 000 kronor, en prispressning med mer än en tredjedel av vad det var tidigare. Martin Lundin är forskare på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet. Han ser en förändring av arbetsmarknadsinsatserna från den offentliga sektorn ut till privata aktörer och konsekvenser av att priserna har pressats på marknaden. För det första kan man väl säga att, att en potentiell fördel då det är väl att man kan pressa kostnaderna för de här insatserna som gör att det blir billigare för staten helt enkelt. Eh, problemen som kan finnas är väl då kanske att det finns en risk för att de kompletterande aktörerna inte klarar av att hålla kvalitet i de här insatserna eh, när de lägger ner mindre ekonomiska resurser på dem helt enkelt. De klarar inte av att ha lika omfattande insatser eller med lika bra Bra inne innehåll. I upphandlingen där Miroj låg sig lägst och vann många anbud tog de över stora delar av marknaden och är idag den klart största aktören. Under 2011 växte Miroj med 300 procent och blev utnämnt till gazellföretag av tidningen Dagens Industri som ett av landets mest snabbväxande. Det tredje största företaget på marknaden, Hermods, fick samma utnämning 2012. Martin Lundin tycker att arbetsförmedlingen måste ha en tydlig kontroll av företagen som växer så mycket när deras framgång grundar sig på skattepengar. Tanken är ju då att de, de vill ju gå med vinst så att säga. Så det blir en mindre andel pengar som de kan lägga på, på aktiviteterna. Och för att man ska undvika den här typen av problem så är det väl naturligtvis väldigt viktigt att, att man följer upp och kontrollerar vad som händer hos hos de kompletterande aktörerna. För att få en bild av hur bra de privata företagen inom fas är på att hjälpa människor ut i arbete söker vi statistik hos Arbetsförmedlingen. Före 2011 så kontrollerades inte kompletterande aktörer separat utan lades ihop med Arbetsförmedlingens resultat. Från och med i år är upplägget annorlunda. Jan-Olof Dahlgren är biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Det vi kan se i det nya avtalet som började tillämpas från våren 2012 det är att resultaten hos kompletterande aktörer har stigit. Vi har fått bättre utfall. Och det som vi har uppfattat, det som vi tolkar det, så hänger det ihop med att vi har stärkt kraven på leverantören. Både att man ska ha mera bemanning, att man ska erbjuda mer insatser och att man ska ha tätare kontakter med de personer som får... Som är arbetsökande och går hos en kompletterande aktör. Det har gått lite för kort tid i det nya avtalet för att vara mera säker i det. Brister i uppföljningen har Arbetsförmedlingen fått kritik för från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring. Som menar att det saknas ett tydligt kontrollsystem. Ann-Marie Kvarfort är generaldirektör på EAF. Vi kan då se att... Man har utvecklat systemstöd, alltså IT-stöd för att hitta, få utveckla rapporteringsrutiner mellan de kompletterade aktörerna och eh, Arbetsförmedlingen. Men att ännu har eh, man inte hittat metoder så att eh, uppföljningen av att den här kontrollfunktionen, visat att människor är aktivt arbetssökande, eh, man har inte hittat rutiner för att se att det fungerar fullt ut. Och det har de skyldighet att göra eh, eftersom det är deras uppgift. Och vi vet att de jobbar med det men eh, vår senaste granskning då, så, så visar sig att det inte eh, har nått framföljt ut. Jan-Olof Dahlgren igen. Och det där har, har IAF och inspektionen haft synpunkter på hur det är reglerat i avtalet mellan oss och kompletterande aktörer och hur man kan stärka den tillämpningen och den kontrollen. Och vi, vi har fått synpunkter på det tidigare också för några år sedan i samband med att vi började med kompletterande aktörer. Och vi har stärkt kraven allt eftersom på de kompletterande aktörerna. Men, men även nu senast hade IAF synpunkter på att vi kan, kunde stärka det ytterligare. Det har vi tagit med oss och ska se på hur vi löser den frågan. Kalibr har pratat med åtta coachopp i olika företag och platser runt om i landet. De ger alla liknande berättelser om hur situationen för de arbetslösa ser ut och hur coacherna pressas på företagen. En av dem som vi får kontakt med är en jobbcoach som vi kan kalla för Lena. Hon jobbar på Miroys konkurrent Hermods som är det tredje största av utbildningsföretagen. Lena har arbetat länge i branschen och med utbildningsföretag ända sedan det bara fanns det statliga lärningar på marknaden. Hon har sett utvecklingen efter att de privata aktörerna tog plats. Ja, Utvecklingen är ju den att det har blivit mycket mycket mindre tid och mindre resurser. Mindre seriositet kan jag tycka. Mindre innehåll, man är inte noga med någonting längre. Det var, det var mer seriöst för, kan jag uppleva det som. Att det var mer tanke bakom mer att man ville göra det. Man ville, man ville göra ett bra jobb, inte bara personalen som jobbar utan även ledningen. Och det är mycket klart också vad kunden ställer för krav. Och det ställdes ju högre krav för från Arbetsförmedlingens sida. I och med att man gjorde mer kontroll när man hade mer träffade arbetsförmedlare. Och mycket, mycket mer förr i tiden. I Arbetsförmedlingens regler ska 20 deltagare dela på en heltidscoach som hjälper dem i deras jobbsökande. Men så ser det inte ut på företagen enligt Lena. Ja, vi har alldeles många deltagare per heltidscoach. Jag har... Drygt 40. Det är de som har 50 och ännu mer deltagare. Samtliga coacher som vi pratar med vittnar om en arbetssituation som gör att de arbetslösa inte får den hjälp de har rätt till. Coachen har inte tid att arbeta individuellt med sina deltagare för att de har för många att handleda. Det saknas tillräckliga lokaler och utrymmen och de hinner inte med deras viktigaste uppgift, att hjälpa människor till jobb. Enligt Lena satsas det mindre och mindre och allting ska bli billigare och billigare. Som jag känner att vi kan inte leverera någonting med kvalitet för i och med att priset är lågt satt så måste ju då för att få ekonomi i det hela så måste ju företaget dra ner på det mesta i form av kostnader. Personalen får inte kostade, personaltättheten måste bli mindre, lönerna blir mindre, lokalerna blir billigare, eh, inga ingenting extra jag känner inte så mycket nu ännu i alla fall att det gäller att skaffa jobb. Det känns inte som att det är hög prioritet på det. För det inser man nog att det hinner vi inte med. Och vad vi sagt, det är fram till 5 i 2. Vi är på Arbetsförmedlingens huvudkontor på Helsingegatan i Stockholm. Just det, du får träffa då Kerstin Engstrand. Och hon mm. har, det är den som har då överblick över alla olika... Tjänster. Kerstin Engstrand är enhetschef för verksamhetsstöd och uppföljning på kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Och enligt henne är det vanligt att det kommer in klagomål från deltagare som tycker att deras coacher har alldeles för många deltagare att handleda. Kan inte säga vi har inte någon daglig kontakt med alla men när vi, vi får ju ganska ofta in ett klagomål från en förmedling som säger eller från en sökande till en, till en arbetsförmedlare. Som säger att det är, den, här, den här coachen har alldeles för många, för många sökande hos sig. Och då, då går vi ut och tittar på detta. Man får då återkoppla till oss hur man ska komma till rätta med det här. Och genom att skicka in, in CVn att de här personerna är coacher. Och så här många sökande har vi. Och så kan man liksom reglera det och se att ja, men det, det, det fungerar då. Men borde det inte finnas en tydligare uppföljning, frågar vi Kerstin Engstrand. Här, får vi ett klagomål, då går vi dit. Alltid. Alltid gör vi det, skulle jag vilja säga. Och hur ofta sker det förändringar? Om det finns behovet av förändring i, i det mötet med leverantören så noterar man det. Att Det här måste vi komma till rätta med också. Då har vi en återkoppling, kan vi säga en 14 dagar eller veckor. Vi tar med oss kritiken vi har hört om att coacherna har ansvar för alldeles för många deltagare till vatten. Vi träffar Anna Strange, chef för arbetsmarknadstjänst och marknadschefen Claudio Dik hos Hermods. Enligt dem är antalet heltider en tolkningsfråga. Alltså vi ska ha 20 deltagare per coach. Ja. Eh, det är ju så som det ser ut i den individuella coachningen. Och så lägger vi ju till eh, vad heter det? seminariehållare, och workshops och den delen. Mm. Mm. Hur många har ni när ni har 300 deltagare? Hur många coachar har ni? Ja, det är, alltså jag tror att vi har, vi har precis gjort en lista på det. Jag tror att det är 17 stycken som det ser ut just nu i olika typer av former. När ett företag har 300 deltagare så måste de även ha 15 heltidsanställda coacher. Kravet från arbetsförmedlingen är att en heltidscoach ska handleda max 20 personer. Men så är det inte hos Härmots. Nej, det är inte det jag säger. Utan där jag säger att där vi har 300, där har vi 15 eller 17 i det här fallet medarbetare på lite olika sätt. Vi har heltidare, vi har timmisar, vi har olika typer av. Så att jag skulle, nej inte heltidare som är fasta anställda, nej inte på det sättet. Varför hakar du upp det på heltidare? För det, det är ingen fråga som finns i avtalet. Vi kan säga så här, på 300 där vi granskar så uppfyller vi avtalet. Det var ett svar, det var ett officiellt svar. Även Miroj har deltidsanställda som ansvarar för 20 personer. Marie Dahlman som är affärsområdeschef förklarar hur det funkar. Det är ju en drömtjänst. Eh, ofta det är det inte så... Det är de som vill jobba 60% för man kanske jobbar med någonting annat. Då är man här tre dagar i veckan och så har man sina coachningar och sen så har man lite tid för administration. Så det är en väldigt bra tjänst skulle jag säga. Men enligt Arbetsförmedlingen är det inte så att en deltidscoach ska ha ansvar för 20 deltagare. Kerstin Engstrand på Arbetsförmedlingen igen. Att alltså du menar en halvtidstjänst som coach och har 20 personer, nej det är förstås inte Men Nej, en, en halvtidskort ska inte, inte kunna ha 20 personer för då är det ju... Vi återvänder till Claudio Dic och Anna Strange på Hermods för att också få svar på frågorna kring de pressade priserna i upphandlingarna och hur det har påverkat kvaliteten. Vi har valt att välja att lägga anbud på de orter där vi har en etablerad verksamhet. Och det är ju precis utifrån det perspektivet att det ska kunna vara eh, eh, möjligt med lokaler, att vi ska ha relationer till fastighetsägare, alltihopa sånt där som man kan hamna i. Så ja, det har vi. Jag kan vi bygger våra kalkyler utifrån kraven och nu var ju kraven väldigt tydliga på vad som, vad som krävs eh, utifrån både antal deltagare per coach med mera. Så att det går att räkna baklänges, var, var smärtgrensen går. Uh, hur hög arbetspress är det inom mots på jobbcoacherna. Alltså det är som inom alla, alla branscher höll jag på att säga det är ett, ett program går i olika faser och det är klart att, att ibland så är arbetspressen hög hos oss precis som överallt annars. Så är det ju. Det är inte så att det kommer 300 samtidigt för då hade det ju varit svårt att hinna med. Utan vi har ju en planering där vi tar hand om dem som har blivit anvisade till oss och de får tid för individuell planering helt enkelt. Simon Leijonberg, vice vd på Myroj, för samma frågor om de pressade priserna och kritiken om att det finns brister i kvaliteten. Det är ju självklart att Arbetsförmedlingen när de gör upphandling har krav på kvalitet också. Krav på kvalitet, innehåll, geografisk spridning, kompetens, kunskap. Och priset är ju en del i Arbetsförmedlingens val av leverantör. Så det är ju bara en komponent av flera. Så det är självklart att vi inte vinner bara på grund av priset utan det är ju en, en blandning av en massa olika delar i, som Arbetsförmedlingen utvärderar. Så att självklart lägger ju vi ett pris och ett upplägg som vi känner oss trygga i att vi kan leverera med den kvalitet som kunden önskar. Med det målet och den strävan att få ut folk i jobb. Så att det ser inga problem med när det gäller kritiken om att det kan vara hög press på coacherna är det Marie Dalmalm, affärsområdeschef på Miroj, som svarar. Ja, men det funkar ju bra för alla som jobbar här är jätteintresserade av människor. Men det tror jag att alla, om du är sjuksköterska eller coach, alltid de jobbar med människor och alltid, du har inte oändliga resurser. Så, eh, så kostar det rätt mycket, eller man blir trött. Marie Dalmalm tycker att de försöker individanpassa sitt program, men att det kan vara svårt. Grupperna är väldigt spretiga. En del kan det, en del kan det inte. En del tycker bra att bli påminda. Personlig utveckling och stresshantering och vara i en sån här stressig situation och inte ha jobb. Då behöver man kanske alltid hitta sina egna mindfulness-sätt för att klara av stressen. Att se det här att det tar tid. Det är ett maraton, jag ska springa. Det går inte lika snabbt som jag vill. Det är ju en form av stresshantering. Hur lägger jag upp den här perioden? Så att mycket av de här bitarna och nu håller vi på att förändra lite. Det tror alla människor behöver. De är våra föreläsningar Läsningar, de är till för att de ska inspirera deltagarna. Och sen gör vi det alltid så att är det någon som känner att ja men allt det här kan jag, det här behöver jag inte. Men vad är det du behöver då? Då ordnar vi specialprogram för den. Men ni har en timme individuell coaching per vecka? Ja, och sen så beror det på ens behov. Många vill inte ha en timme. Det kanske ingår i administration, man kan ha en uppgift, man kanske liksom mejlar. Man får, men när man sitter i kreativa studion, då har man ju också en coach. Så att det beror ju liksom helt på. Vi räknar inte minuter. När det gäller lokaler och utrymmen tycker Marie Dalman att det finns tillräckligt. Klagomål om att det finns datavirus och för få datorer är något som de försöker komma till rätta med. För alla företag betalas pengarna ut i tre steg. Det första beloppet, nästan hälften av den totala ersättningen, betalas ut efter att en individuell planering har gjorts mellan coach och deltagare. De två andra beloppen kommer när deltagare är ute i någon slags sysselsättning från två till sex månader. På det sättet blir de första planeringspengarna väldigt viktiga eftersom företagen inte vet hur väl de kommer att lyckas med att få ut deltagare i arbete. Den första planeringen ska göras inom tio dagar och innehålla en utförlig beskrivning om vilka insatser som behövs för deltagaren de kommande sex månaderna. Alla coacher som vi har pratat med säger att det slärvas och görs alldeles för dåliga planeringar med de arbetssökande. Katrin, en av deltagarna på Miroy, har ni haft något planeringssamtal? Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte träffat någon coach enskilt på fem veckor. Utan det här var nya uppgifter för mig. Ska jag följa med? In? Ska jag, jag låter stödet. Jag ställer ja. fixar sen. Vi okay. är tillbaka hemma hos Anna, som också är arbetssökande hos Miroy. Inte heller hon känner till planeringen. En första planering. Vad? På Miroj? En första planering. Ja, vad då? Det har jag inte ens hört talas om. Det första som hände förutom det här uppstartsmötet med allmänt kaos och ingen information var ju. Att man kom dit på en föreläsning där det kom in en människa bland 75 andra. Som jag inte visste vem det var. Och sa att nu ska vi prata om konflikthantering. Jag har inte fått någon planering eller någonting att tala som mm. Faktiskt, det var något helt nytt för mig. Men alltså, menar du från Arbetsförmedlingens sida? Nej, tillsammans med din, din coach. Men jag har ingen coach. Jag har inte fått någon coach än. Om Miraj anser att jag har gjort någon planering är, är det väl en sak, men vad skulle det vara? Vet du någon som har fått en första Nej, jag har inte ens hört talas om någon första planering. För att få svar på frågan om hur planeringspengarna kommer in åker vi till Miro igen och träffar Marie Dahlman som kommer ut från ett möte. När jag pratar med deltagare här så säger de att det inte har skett någon första planering. Alltså den planering som ska skickas in till Arbetsförmedlingen för att ni ska kunna få betalt. Och att de inte har gjort någon sån. Jo, vi har, eh, vi har ändrat eh, det jag vi visste. Så att om du pratar med deltagare idag eh, så gör vi visst en sån planering. Men det går ju med en få här som säger att de aldrig har gjort någon sån planering. Vad har ni då skickat in till Arbetsförmedlingen? Vi har gjort en sån planering. Vi har en blankett, en snabb blankett. När vi har uppstartsmöte så har vi en, ett formulär. När vi är informationsmöte, deras första möte med oss, när vi presenterar allting. Så fyller de i en sån. Vad de vill, vad de vill ha utav oss, vilka jobb de är intresserade av och, och så vidare. och så vidare. <hör> inte enligt dem jag träffar dem de jag träffade, de bara sitt namn. Ja, Fast det stämmer inte. Utan... På den blanketten finns det olika frågor. Så vi har, eh, vi har ändrat våra rutiner lite nu. Från med förra veckan så, så har vi bestämt att vi måste se till så att det blir rätt ordentligt om vi får till med deltagare. Att det blir en ordentligt möte med dens coach. Så ni har inte haft någon privat handledning mellan coach och jobbsökande för att göra en sån här planering till Arbetsförmedlingen? Eh, jo det har vi haft. Det, det är lite olika olika fall. På uppstadsmötet så... Formar, då får de fylla i det här formuläret och så eh, formar vi en bild utifrån det och sen så tar vi mer information och så här gjorde vi i början för att snabbt, för att det var många som inte kom på uppstartsmötet, de kom senare, det blev problem, så då hade vi i varje fall fått en grundinformation om den här personen. Jag, jag tror att varje skattebetalare, är absolut viktigaste är att vi förvaltar de här pengarna väl och hur förvaltar man de pengarna väl det är att vi får ut våra deltagare i jobb. Det är det enda som räknas skulle jag säga. Jag gick dit med, med förhoppningar men de sågades rätt snart och utbyttes i frustration. Och frustration är ingen bra sak att ha om man ska fokusera på att söka jobb för det tar för mycket energi att bli förbannad och frustrerad varje enda dag. Och känna att tiden går som man skulle kunna använda till något bättre. Så det är förvaring av av bra människor. Jag upplever det som att det är en stor teater alltihopa med skattemedel och sen sätts man Helt ensam ute på arbetslöshetshavet och klara sig bäst fasen man vill och kan själv ändå. Men jag kan ju se att det är väldigt många människor här som är jätteutsatta. Och jag gör det här bara för att få mina försäkringspengar. Om det inte var för det så skulle jag ju sitta hemma och sköta mig själv som jag gör ändå. Kaliber är slut för idag. Nästa vecka handlar det om det här. Dels är det en klimatsatsning, eh, men det är också en, en social satsning faktiskt. Ska vi gå och titta på en av kvinnornas träd. Jag tror att det kommer vara tyvärr många mellanhänder som gör det här. Inte i första hand med, med hänsyn till lokala befolkningen. Här står många i vår träd igen. Tre, meter höga Klimatsatsningen skulle förbättra situationen för bönderna. Men hur blev det? Can Money is never enough.